Не я над ним суддя, все товариство з ним правуватиметься. Тоді Кирилотур піднявся з-за столу, да й каже веселим голосом. «Казна, що робиш ти, батьку? Хто ж таки лякає так жінок? Але ж в тебе тривай була мати, не вовчиться тебе ж на світ породила. Сідайте лиш та підкріпляйтесь, чим Бог послав, а я ось осідлаю коня, одягнусь та й поїдемо». Мамо, сестро, годі вам не знать, чого вбиватись. Хіба ж ви не знаєте жартів запорозьких? Наш брат і жартує так по ведмежі, що іншого й до сліз доведе. Не знали сердешній чиняти, чи нейняти чи не віри Кирилові Туру. Однак стали трошки спокійніші. Дивляться мовчки на грізного свого гостя, на батька Пугача. Чи не скаже він хоч словечка м'якшого, чи не всміхнеться до них? Ні. Білі його брови страшно насупились. Попустивши вниз сивий довгий ус, поглядував він на Кирила Тура, як хижий орел на ягницю. А Кирило Тур буцім на те не вважає. «Чого ж, – каже, – ви поторопіли? Батько пошуткував, а їх уже й душі не стало. Давайте лиш млинців гарячих, а я ось пошаную гостей перчаківкою. Я вам казав, що пограю сьогодні конем по полю. Ну, приїхали за мною козаки, та й годі. А вони вже й розпустили губи. Ех, бабська натура! А ще просять зостатись з ними жити. Що за життя козакові з такими плаксами? Батько Пугач за стіл, поблагословився, да й почав уплітати млинці. Кинув на чуру, і чура сів коло його, да й прийняв заснідання. А Тур вийшов із хати і почав звати свистом свого коня з гаю.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 «Ой, згадай мене, моя стара нене, як усядеш ввечері їсти. Десь моя дитина на чужій стороні, та нема однеї вісті». Коворода перевернулася і покотилась на долівку в крилової сестри. Кинулась бідна голубенька до матері, обняла да й заголосила – «Матусю, серденько моє, що ж ми тоді на світі робитимем, як не буде у нас Кирила?» А та, безталанна, за слізьми світу Божого не бачить і слово не промовить, як ось іде в хату Кирило Туру, удаючи з себе такого веселого молодця, щоби ти сказав, він на весілля прибрався. Глянувши на сей плач до да обнімання, став серед хати, здвигнув плечима, руки розставив, дай каже, Ну що ти з цими бабами чинитимеш? І порання покинули. Уже правда, що тільки нагадай, козі смерть. Що ж, хіба мені самому пекти млинці для пана отамана? Годі, кажу вам рюмати, ніде в біса не дінусь. Вернусь ще сто раз до вас, нікчемне не ви бабство. Ну лише підпорізуйся, каже батько Пугач, я довго ждати не буду. А ти що за чоловік?